Не переживай. Я же бігати вмію, тільки що ноги на плечі, хвісту зуби, чорта лисо здоженуть. Ось щастий Леон скривив губи. Його посмішка видалася мені зовсім нещирою. Я тебе ждатиму. Стривай. У тебе якісь гроші є? Завтра поверну. Для тебе знайдуться. Небагато, звичайно. Але скільки? Десятку. Леон поліз до задньої кишені штанів, щось намацав і нарешті подав купюр. Тільки не напивайся, мореман тверезим був. Гаразд, Леон, йди. Я посиджу, подумаю. Леон ще не встиг відійти, як до мого стола підійшли Натаха, Зіна, Генка і ще якесь папецького та грудасте дівчисько з коротким бусковим волоссям. Вони обступили мене з усі біч. Натага всілася в крісло, закинула ногу на ногу. «Виріве прискалила вона ліве око. «Нам сьогодні весело. Вмазати хочеш?» Бачу, що весело кивнув на побиту в синцях і подряпинах генщину фізів. «Де це його так розмалювали?» «На цвинтарі!» – голосно зарігатала Натаха. «Мертвяки!» Він їм спати заважав. «Заткнися!» – гримнула грудаста. Генка за металом ходив. Там як ласній алюмінієві горожі дважди нормальок було. Гуділи капітально, а вчора... «Йо, твою, мужики, падли, захомутали, відвінтили генку по саме нікуди!» «І це причина веселитися?» – пирхнув я. «Нє», – вдоволено посміхнулася Натах. «Зіні якийсь іностранець у ящичок двадцять баксів усунув, а? Кльова!» «Зінуля, котись за пляшкою! Жанко, крісла!» Я зиркнув на годинник. До зустрічі з Мориманом залишалося сорок хвилин. Братва піднявся я. Ви тут поляну не кривайте, а я змотаюсь в одне місце. Ну, скривилася Натага, ти свиня. Ти свиня, вирівеле, всегда так. Тільки ми за стіл, ти за столу. Брезгуєш. Тіпун тобі на язик. У мене діло. Я погано знав пустир, тож вирішив його хоч трохи вивчити. Та й хотів розвідати, чи Муриман сам прийде, чи приведе кодло своїх коришів. Сторожко розсуваючи сухе бадиллю бур'янів, я попхався до цистерни. Ще здалеку почув тужливе загування пса. Здалося, що то скавучить шкалик. Я прискорив ходу. Шкалик сидів на задніх лапках біля розпростертого до Господаря і раз у раз зводив до неба гострий писочок, виливав зорям і місяцю свою болісну тугу. Він навіть не помітив мене. Пилиповичу, Зашепотів я і опустився на коліна. «Що з вами?» Шкалик притулився до моїх ніг, затримтів і жалібно заскавчав. Я нахилився нижче і враз відсахнувся. Потилиця Мирьвана була геть розтрощена. Я зірвався на ноги, перечепився, Боліче забив пальці ніг, проте фізичний біль дошкуляв мені найменше. У грудях пекла досада і злість. Я змарнував стільки часу, а вбивця холоднокровно продовжував вершити своє діло. Похнюпивши голову, я попхався назад у кафе. Не встиг переступити поріг, як до мене підбігла Натаха. Вирівел, що з тобою?» Я зупинився і оглянув себе з ніг до голови, весь у реп'яхах, дрібних жовтих, ось холошої, красивки забрьохані в чомусь білому і ржавому.